tak faham nazil mazaymah. Sebenarnya kita ni tuan-tuan sekalian, masallialah Sayyidina Muhammad, kita ni sentiasa ada dia panggil apa tuan-tuan, masallialah Muhammad, influence, dia ada bahasa Melayu apa dia? Pengaruh ah tu. Faham? Mana perlis mana cakap lagu tu. Sentiasa kita ni tuan-tuan ada pengaruh dengan orang duduk bi'ah sekeliling kita. Sebab tu Imam Syafie'i sebut dekat kita, salli alah Sayyidina Muhammad Siapa yang sering duduk dengan kelompok-kelompok ni Maka terhasil daripada Lapan jenis perkara dekat dia Siapa yang suka duduk dengan kelompok jenis Lapan kelompok ni Maka akan terhasil daripada lapan perkara Ni dalam kitab Tambihul Ghafilin Imam Ghazali Ramah Ta'ala Kata dia tuan-tuan Imam Syafi'i kata Man jalasa ma'a agniya Man jalasa ma'al agniya Siapa yang suka duduk dia dengan orang kaya-kaya? Maka Zadahullahu Ta'ala hubbud dunia. Maka Allah akan menambahkan kepadanya perasaan, cintakan kepada dunia dan sentiasa bersemangat untuk mendapatkannya. Yang pertama kata Imam Ghazali, siapa yang suka duduk dengan orang kaya-kaya? Kawan-kawan dia semua jenis orang kaya-kaya belakang. Maka bila duduk dengan jenis orang kaya-kaya, tuan-tuan sembang dia apa? Sembang duitlah. Sembang projek, sembang macam mana nak. Ada orang kaya sini yang angkat tangan. Oh tak ada, sini orang miskin belaka. Si baik orang miskin boleh mai dekat malam ni. Haskilan lawazali tak Kalau dia suka duduk dengan orang kaya-kaya Sembang dia apa? Sembang dia dunia Sembang dia duit Sembang dia macam mana nak masuk projek ni Sembang ni macam mana nak pergi je? Macam mana nak dapatkan tender tu Macam mana dapat projek ni Macam mana kita boleh masuk yang tu Macam mana kita boleh generate income daripada sini Macam mana kita boleh invest duit ni Supaya dia jadi lebih banyak Macam mana kita boleh laburkan duit ni Supaya nanti boleh dapat berganda-ganda Macam mana nak channel ni Macam mana kita boleh manipulate daripada ni Oh tuan-tuan sekalian -tuan Sembang dia apa? Sembang dunia Walaupun dia tak kaya Nabaham nak sila dan kadang-kadang, tonton perasaan. Muslihat ala saya Muhammad. Kita buat macam-macam nak bagi kita kaya, tapi Allah tetap tak bagi kita kaya. Di panggil takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Rasul kita dalam Quran, dalam Nabi saw. Sebut dalam satu hadis. Ya jemaah fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. Entah hanguk kemain macam faham ni. Oi dahsyat dengar segala gluguk baca cakap Arab. Daripada Ibn Mas'ud Nabi SAW sebut Haddathanah Rasulullah SAW Diceritakan kepada kami Disampaikan oleh kami, kepada kami oleh Nabi SAW Wahawah sadiqul masduq Yang Nabi SAW ini seorang yang benar Lagi dibenarkan perkataan di sisi Allah subhanahu taala. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut mak kamu Kata Nabi SAW Empat puluh hari an-nutfah Campuran ayat mani lelaki perempuan Waktu tu scan tak nampak apa lagi Faham? Kalau test ayat kencing ah, Nampak dah Nampak line dia double line tu tahu mengandung. Faham? Pak Long tu cengeng sangat. Lepas tu kena angin manis darah tinggi dia pak. Esok nak pi check dekat klinik. Betul kencing pagi-pagi awal pagi tu waktu tak minum apa kencing tu yang tu bawa pi. Yang ni yang paling pior sekali. Bawa pi dekat klinik ay nak pi check. Dia pun kencing tuan-tuan sekalian. Lepas tu tak kat benda pintu masjid masuk belayang. Duduk sat bini dia masuk. Bini masuk tersepak dia tu. Kita saudara lah, nak habaq Pak Long Pak Long cengeng. Iy marah dia kata Macam mana nak buat Pikang-pikang mai tak lepas Tuan-tuan sekalian Lala dia kencing dalam tu Pak Long tu Pak <laughs> Long dia kencing dalam tu Esok Saat pergi tuan-tuan Pak Long bawa pi kat klinik Nah dia kencing Pak Long tunggu saat Kami nak cek saat Duk saat misi keluar tuan-tuan Tengok Pak Long atas-bawah Atas-bawah kita kata sudah Siapa Pak Long Doktor panggil Siapa pun tak tahu apa siapa Dia pun pergi Doktor pun tengok tuan-tuan Pak Long ni Kami duduk cek kencing ni Macam ada masalah Siapa, siapa ni Yang pertama ni apa ni apa ni kencing manis Pak Long tak ada oh yang kedua dia kata saya pelapati Pak Long sudah mengandung sekarang ni saya tak tahu macam mana cerita dia tuan ni cerita ni maroc saja sembang baik wasali alajmain thumma yakunu alaqah kemudian bertukar menjadi alaqah mithladzalik 40 hari juga thumma yakunu mudghah thumma mudghah Kemudian bertukar jadi mudrah. Mudrah ni seketul seketul daging empat belah hari juga misalnya dari empat belah hari jadi empat lapan dua belas satu dua hari satu dua hari waktu tu semayor seluila hil malak maka diutuskan kepadanya malaikat waktu tu, waktu tu dua belah hari dalam perut mak dia. empat bulan buat apa ni Hantar malaikat buat apa bayon fawfir roh tiup roh masuk badannya tiup roh masuk empat bulan rih, Ruh roh dah tiup wa yu'maru bi kalimat dan diarahkan oleh Allah diperintahkan oleh Allah untuk tulis kepadanya malaikat tulis dekatnya empat kalimat bi katbih tulis apa ni nak tulis apa ni malaikat ya Allah saya tak tahu apa-apa ni naik pilah mahfuz tu naik pilah mahfuz pi balik salin balik apa yang telah tertentu dekat dia mai catat dekat dia tulis apa ni arba'ah empat yang pertama rizqihi rezeki dah hidup di dunia tu tulis siap dah banyak mana dia akan dapat di dunia sebab tu, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni, sali' al-razi pulun, doa dekat Allah, Ya Allah, bagilah rezeki Ya Allah, Ya Allah, bagilah kaya Ya Allah. Tapi Allah tak bagi. Faham? Pasal apa Allah tak bagi? Sebab Allah tahu, hal tu ta, tak boleh kaya. Ada kawan dia dulu, waktu main kerja kat pinang Sigit dulu, tuan-tuan, naik EF5, main sekali pada kampung dulu ni, dua-dua orang main. Faham? Nuh, tahun 95, Sigit tu. No kerja kat situ. Kemudian tuan-tuan muslimat kawan dia tak berapa lama berhenti buat MLM. Learning mai jumpa tuan-tuan kawan ni duduk pakai YF5 tu lagilah. Ya? Macam tadi lah lampu depan tak ada, lampu belakang tak ada, rod tap pun tak ada, Tuh, 86 je banyak las. <laughs> Sekali lagi nasihat alas yaumat. Dia kata mai masuk MLM ni, kalau hang ikut aku dulu ni hang tengok ni BMW 7 series dah pakai. Dia kata hang tak seduk sembang dengan aku MLM lah dia hang kata tengok tu 16 fail MLM tu ada tu semua lingkup bukan aku lingkup depa lingkup dia kata orang kata berniaga farida ke apa mau buat tudung-tudung buat aku jual dah buat online online aku jual dah buka kedai berker kedai berker MPSP MPPP pun dah angkut pi dah dia kata apa pun tak boleh nak buat, buat apa pun tak jalan dia kata pasal apa pasal apa jadi lagu ni tak tahu Allah saja tak mau bagi hang kaya Sekalian, maksudnya, pasal apa? Pasal Allah tahu. Dalam satu hadis khudsi sebut. Kadang-kadang hamba aku ni aku bagi dia sihat. Sebab apa? Sebab dia tak boleh sakit. Kalau dia sakit dia jauh pada aku. Ada hamba aku ni aku dia jenis dia sakit. Dia tak boleh sihat. Kalau dia sihat dia jauh pada aku. Ada hamba aku ni dia jenis kaya. Aku bagi dia kaya. Sebab dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin dia jauh pada aku. Rupa-rupanya tuan-tuan. Allah duduk susun kita ni sesuai dengan Allah. Dia panggil takdir. Faham segala yang maksudkan? Sebab tu tuan-tuan, kita duduk buat. Buat pergi lagu mana pun. Kalau bukan benda tu hak kita, Allah tetap tak akan bagi. Meskipun, uh, kita ni banyak bersangka. Kita duduk harap, kita duduk rasa macam, yang ni yang sesuai dekat aku, yang ni sesuai dekat aku. Tapi tak Allah kata tak. Sebab tu tuan-tuan, dia panggil musibah. Kadang-kadang Allah bagi dekat kita. Kita berasa macam, eh bukan. Pasal apa Allah uji aku lukuni? Pasal apa Allah uji aku ni. Dan nah, segala yang, olhos dunia Yang tu lah yang paling baik dekat Alhamdulillah al Contoh mudah macam ni Dia, bila Allah bagi ujian Dekat kita ni tuan-tuan, yang pertamanya Tuan-tuan, bersangka Baik dengan Allah Mula-mula sekali, sangka baik dengan Allah Nak sangka baik dengan Allah ni macam mana Yang pertama tuan-tuan ingat Allah sayang dekat kita ni Lebih daripada mak kita sayang dekat kita Allah sayang dekat kita Lebih pada mak kita sayang dekat kita Mak kita sayang dekat kita macam mana dia takkan buat bagi kita sakit, dia takkan saja nak sakitkan hati kita, dia takkan buat benda-benda yang... Nampak faham tak? Allah sayang kat kita lebih daripada mak kita sayang kat kita. Maksudnya Allah takkan buat apa saja yang akan menyakitkan kita. Jadi, apa yang, apa yang Allah bagi dekat kita pada waktu itu, kata ulama, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu itu. Tak ada yang lain dah. Nampak faham? Seorang nak pergi kerja doa. Subhanallazi saqqar lana hada wama kunna mukrin wainna ila rabbina la munqalibun contoh contoh ni siap baca bismillahillazi la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul al alim guru saya sebut baca tujuh kali jangan ada putih-putih kalau nanti ada telefon call jawab call dulu sampai ulang balik bagi sempurna tujuh tu maka Allah akan selamatkan perjalanan daripada hari sebut dia baca Nabi kerja Kemudian tu, start kereta, start motor, oh, sampai sekerak jalan, elok duk atas highway, tiba-tiba tayar pancit. Faham? Telepon tu semua, yang duk tulis kat situ, tayar pancit, telefon 24 jam, telefon, seorang pun tak angkat kereta tu. Apa yang sekeliling maksudnya? Allah Rabbi subhanallah, berapa lama sangkut tu, setengah jam sangkut tu, tu. setengah jam sangkut tu, tu. Jam sangkut tu, tu tonton, tonton, tonton. pasal apa ni, tadi duk doa dah, pasal apa yang sangkut ni, tadi duk doa elok dah, pasal apa Allah tak makbul ke? Nampak apa yang dah sebab waktu tu cuba husnudah dengan Allah sangka baik dengan Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mungkin kalau aku pergi teruih tu ada musibah lebih besar yang duk tunggu aku kat depan ni Makabul doa tadi ni Allah sekat aku setengah jam kat situ tuan-tuan waktu tu tuan-tuan akan rasa tenang apa saja yang jadi seorang muslimat telefon saya kena kena tipu juta-juta juta juta kena tipu selama saya semua buat dah ustaz solat hajat, buat dah apa semua bangun qiam mulai pokok orang sebut 3 4 pagi bangun 3 4 pagilah bangun tahajud apa semua doa-doa tak berhenti sembahyang hajat apa semua sekolah-sekolah agama minta so, buat, sem semua, semua buat dah tapi tak nampak macam jalan, tak nampak jalan pun subhanallah. Faham tak? Saya kata dekat dia agak yang pertamanya kalau lah yang tu tu bukan berzeki maka tetap dia takkan buat pilah lagu mana pun dia takkan sampai. Yang kedua Kak perasan tak? Lah ni semenjak duk kena tu Bangun qiyam setiap malam Pukul 3, 4 pagi bangkit dah Sampai pukul 11 pagi Dia akan elokit masa tu dengan Allah Qiyam mulai. Setiap doa yang kak angkat tu Itu pahala Bangun tahajud Itu pahala Maya, maya hajat Itu pahala Qiyam mulail, Itu pahala Allahumma Bahkan satu qiyam yang kak buat itu Lebih besar nilai daripada 5 juta ringgit yang kak dapat Yang kak ilang Tidak -tidak. Oh, Betul tak nak? Betul tak sana Masya Allah Nampak tak? Lah? Makcik seorang mengadu Ustaz Anak tujuh orang Mengadu kat Tok Guru Ustaz Anak tujuh orang Semua elok belakang Ngaji bagus tiap-tiap bulan hantar duit Seorang ni yang kecil Allah Tiap-tiap malam duk teriak pasal dia lah Ustaz Pangan macam-macam Tiap-tiap malam duk bangkit dua doa Duk teriak pasal dia lah Ustaz Kak agak lah kalau semua tujuh-tujuh orang Semua elok belakang Kak nak bangkit malam-malam teriak dengan Allah Tak Tak tu Allah bagi seorang tu pasal apa? pasal Allah nak tengok kau tiap-tiap malam angkat tangan doa pada Allah kalau Allah cabut nyawa kau pun cabut nyawa dalam keadaan setiap malam kau duduk bangun bertahjud pasal apa pasal yang seorang tu anda faham tak ni? Sila, sangka baik dengan Allah masalah dia Abu Bakar ad-Dunya cerita dalam kisah dia tentang satu satu keluarga yang duduk di satu kampung cerita masalahnya satu keluarga yang duduk di satu kampung yang Uh, dia bela tiga jenis binatang yang sangat keluarga depa sayang seekor ayam yang setiap hari duk kejut dia bangun sembang subuh ayam ni tiap-tiap hari duk oh, waktu subuh depa akan depa akan jaga ke ayam ni sayang kita lah tuan-tuan Allah sayang dekat kita setaufik tu Allah hantar tu hanya mau duk pi bagi dia makan apa timbat ucap terima kasih terima kasihlah bela anjing kat sini ke anjing ni selalunya tiap ni tiap-tiap hari main subuh tahajud tiap-tiap hari anta Allahumma salli alaihi ayam Ayam ni tiba-tiba hari kukuk-kukuk semua menyebabkan dia tuan-tuan sekalian tu Satu keluarga dia, apa, dia tidak pernah meninggalkan semua Sayang kat ayam tu Yang kedua dia ada seekor anjing tuan-tuan Yang jaga rumah dia Jaga rumah dia Dia sangat terhutang budi kepada anjing tu Jaga tuan-tuan sekalian, jaga rumah dia sebagainya Dan yang ketiga dia ada seekor kaldai Yang setiap hari tugas kaldai ni untuk pergi angkut ayam daripada Telaga Buat mai balik ke rumah dia Sayang sangat seluruh keluarga dia sangat sayang kepada tiga jenis hewan ni Tiba-tiba, tuan-tuan, sekok musang memakan ayam dia. Semua keluarga dia bersedih. Pasal ayam dia telah mati. Namun, bapak dia ni, tuan-tuan, yang jenis husnudan dengan Allah, dia kata apa? Jangan risau. Takdir Allah ini, pasti ada kebaikannya nanti. Faham? Kemudian tak berapa lama pula tuan-tuan sekalian. Anjing dia pula mati. Semua keluarga dia bersedih dengan kematian anjing itu. Maka subhanallah. Seperti biasa bapaknya kata apa? Jangan risau. Takdir Allah Ta'ala. Mesti ada yang baik yang Allah akan ganti. Duduk tak berapa lama pula tuan-tuan kedai dia pula mati. Jangan risau kata bapa dia. Takdir Allah taala pasti ada kebaikannya nanti Sungguh, tuan Sungguh tuan-tuan, tak berapa lama selepas tu datang perompak-perompak mai rompak habis rumah-rumah kat dalam kampung tu tuan-tuan kecuali rumah dia selamat. Pese apa? Pese perompak dia fokus kepada rumah-rumah yang ada binatang-binatang ternakan yang menunjukkan bahawa apa ada benda yang dia jaga dalam rumah. You know, ada anjing maksud dia ada barang berharga dalam rumah tu, maka rumah tu akan dia patih. Maka dia terselamat. Tuan-tuan sekalian, takdir Allah tuan-tuan yang Allah susun dekat kita, itu yang terbaik pada kita pada waktu tu. Menambah nalazilah ni, Allahumma sami'na. Jangan risau. Jadi cerita dia tuan-tuan yang pertama ni orang manjalsa ma'a aghnia ma'al aghnia siapa yang suka duduk dengan orang-orang kaya maka zadahullahu ta'ala maka Allah akan menambahkan kepadanya apa tuan-tuan hubbuddunya suka kepada dunia dan berusaha untuk dapatkan dunia tu tu kena ingat elok-elok. Yang kedua tuan-tuan wasallia ala sayyidina Muhammad kata Imam Ghazali Rahimahullah ta'ala manjalsa manjalsa ma'al fuqara Siapa yang suka duduk dengan orang-orang miskin Maka Zadahullahu Ta'ala Maka Allah akan menambahkan Kepadanya dalam hatinya Asyukru Apa dia? Perasaan syukur Warreza Dan perasaan reza Dengan apa yang telah Allah kurniakan kepadanya Dia ada satu sifat tuan-tuan Namanya Qana'ah Qana'ah ni tuan-tuan Dia berasa cukup Dengan apa yang dia ada Dia lagu ni tuan-tuan Masyali ala Sayyidina Muhammad kalau tuan-tuan nak bagi rasa cukup dengan apa yang tuan-tuan ada, tuan-tuan tengok bawah bila tuan-tuan tengok bawah tuan-tuan sekalian, masalahnya Allah Syedmat dalam bab dunia tuan-tuan tengok bawah tingkap masalah jem bab... <laughs> lah tu Belas ini pun jem lah kalau berhenti kat tu, passing tiket kat, kat anak belakang, Allah tu lalu bayang pintu tak boleh buka dah, tapi tingkap biasalah tuan-tuan, faham tak sekalian Nu dalam hati nu, duduk meratuh ya dia eh, buka kereta aku pun semua sekali masa. Faham? Cuba tengok orang bawah. Saya dulu tuan-tuan saya ingat waktu saya dulu mula mengajar saya nak kancil. PKL lah. tuan kan? -tuan. Hoi, tuan-tuan tahu lu ustaz digang kuliah. Tekan 140 kancil tu. Sungguh tuan. -tuan. <gif> Rapat meter kancil tu bergegar dashboard tu, tuan-tuan. Huh, Ambil kereta selit saat. Senyap dashboard tu. Sampai last dia jual pun ketayap duduk-duduk kat situ Kawan beli tu tak ni ketayap siapa saya punya saya sebut dah kuning dah ketayap tu. Alhamdulillah, اللهم صل Anak ramai, anak saya baru tujuh orang. Baru tujuh lah ni. Waktu pakai kancil tu anak lima Subhanallah sekali. Anak lima orang kami tiga orang. Pasal apa 3 tu cerita tadi kami tiga orang, anak lima orang boleh bayang tak naik kaca satu keluarga macam mana Ui. berhenti tepi jalan tu keluar sorang, keluar sorang, keluar sorang keluar sorang, sorang. tak celah mana ustaz ni macam iklan melo tau tak <laughs> celah gear ada sorang, celah brake ada sorang, celah kosan ada sorang <laughs> lepas tu tukar pakai kancik eh, tukar pakai kenari kenari tu pasal apa yang ku, buat keputusan beli kenari tu pasal belakang kenari tu tuan-tuan dia tak ada tempat apa dia tak ada tempat speaker tu tak ada Belakang tu boleh letak anak dorang. Macam, oh. <laughs> <laughs> Kalau ada kereta kat belakang, Dua bye bye. Ketak belakang tu dorang. Subhanallah. Waktu tu dorang terangin nak pakai kereta besar. Dua abang kat isteri, Kita pukar kereta besar. dah Sampai waktu dah Anak ramai dah semua, Dua makin besar. Sabang, sabang, sabang. Bini duk Dalam duk kata tu ni, Ada motor sebiji tepi jalan. Hujan lebat, Bawa baby dan sekalian. Dua tutup dengan kain sejuk baby tu tengok tu ketak-ketak eh dalam hati kita Allah nak tunjuk lah ni juga aku nak kereta ni walaupun macam ni, ni ada juga tu bumbung-bumbung tak kena hujan, dia tu, kalau dia ada kereta dia mesti naik kereta ni saya pergi ceramah di besut tu, balik tu atas banjaran titi tu, naik motor tu naik air five atas banjaran titi wangsa tu, puncak tu tempat ada istirahat, tempat rehat tu dengan beg kat depan, dengan an dengan ni dengan anak selah celah ni, ada seorang dengan subhanallah tu, atas rumah tu ih, eh, saya kata apa, kalau dia ada kereta, mesti dia naik kereta, tak ini bukan cerita rumah dekat-dekat. Mana ada rumah atas tu. Ini cerita nu Naik belah sana tu. Turun belah sana tu. Duk atas motor. Atas motor. Duk atas puncak. Tentu wasah. Sebab Allah. Allah nak tegur. Allah nak abad dekat kita. Han tak sabuk berasa. Han tu teruk. Ada orang lagi teruk pada Han. Nah. Nasi -nasi. Bila kita duduk dengan orang miskin. Kita berasa laku ni. Sebab tu tuan-tuan. Salih Allah. Salih Muhammad Biasa-biasa. Pizirah orang miskin tentu nak bayar zakat ambil waktu-waktu ketika tetapi bagi zakat pi bagi terus pada orang miskin tu ambil duit tu pi bersuara dekat depa tentu pi zakat fitrah hari raya pi je orang miskin pi bagi dekat depa bawa anak-anak kita bagi depa tengok macam mana keadaan orang miskin anak kita mana pernah miskin anak kita lah ni bukan macam kita dulu kita dulu nak minta apa pak terana bagi ah ya? ya, kan? anak pi cari sendiri sungguh tu pak kita dulu dia didik kita ni supaya kita ni ikhtiar kita berdikari kita tak rasa tu no. Teringin saya dulu nak beli Kereta yang hot wheel dululah waktu ucik-ucik ucik dulu Tak harap nak bagilah Lalah ambil kayu-kayu Bawa paku-paku ambil tudung no menek Tudung no, ayak yeah, menek Bawa buat tayar yang tu lah Duk main cat hitam pun semua Saya ingat lagi tuan-tuan sekalian Lah ni anak-anak kita Allah. Nak apa semua bagi Nak handphone beli handphone Tuan-tuan bagi handphone Inilah perasaan nombor satu anak kita Tuan-tuan Dengar apa yang ada kat layan handphone dia Sebagainya subhanallah sekalian Sekali-sekali bawa anak pergi tengok orang miskin ada seorang, tuan-tuan, di mana, itu saya baca satu, <coughs> satu video eh, sorry, satu uh, artikel cerita di Papi Zira, om miskin nak pergi bagi sumbangan di Papi, tuan-tuan, tengok, Allah Rabbi yang pakcik tu, anak dia ada empat orang, tak boleh pergi sekolah, bukan sebab tak pergi sekolah, pasal apa, pasal lama pasal tak ada, pasal lapak, tak ada benda makan ni ada ni, di Malaysia ni, tuan Pak hari tak pi sekolah, Dua hari tak pi pasal apa. Lapar sangat ni, tak ada benda nak makan. Pak pinjam duit orang RM10. Bapak dia kerja NGO, tak NGO? Noreh getah orang, pak dia. Ah. <laughs> ha. Kena tanding musim hujan pak. Pi RM10. RM10 pi beli beras, dan segala-galanya, berapa kilo apa semua sebagainya. Tuan, -tuan beli beras, beli garam, bagi bagi anak makan, pak tak makan pasal apa? Hmm, takut lagi nak jimat-jimat beras. Subhanallah. Ada, ada. Depa ya, pi teriak sudah. Coba bawa pergi anak-anak kita pergi tengok orang lagu ni. Tengok ni. Rumah sengit-sengit dah. Ha. Abang Lung, abang lu semua nak macam-macam semua ayah bagi. Ni tengok ni. Anak dia duk main apa. Tengok rumah depan sengit dah. Rumah kita empat tingkat. Flat. Mana <laughs> duduk penthouse atas sekali atas sekali penthouse oi oh, subhanallah okey apa tengok rumah dia macam mana kadang-kadang bila pergi tengok orang miskin menyebabkan kita apa kita rasa cukup dengan apa yang kita tu nama kana'ah didik hati tu ha, jangan duduk jangan jangan biasa biasakan duduk dengan orang kaya menyebabkan kita selalu tengok atas cuba duduk dengan orang miskin yang selalu menyebabkan kita rasa cukup dengan apa yang kita ada nama dia apa kana'ah faham ala ha, gitu maksud Tapi dalam bab ibadat, tengok orang atas. Silah mazali alai Muhammad. Kita tak berasa macam, "Oi, aku ni masya-Allah Tapi itu satu hal kita, tuan, tuan tak rasa cemburu pun. Ni. Kalau orang tanya kita nak nilai kita ni, kita ahli dunia ke ahli akhirat? Lagu ni. Dia hati kita ni akan cemburu. Tak cemburu. Cemburu dia nak satu benda tu ada dekat dia. Orang dapat, dia tak dapat, dia rasa cemburu. Sebab apa? Sebab dia nak yang orang dapat tu main kat dia. Sama ada dia dapat, aku dapat, tahan kira dah. Tapi yang paling best, dia tak dapat, aku dapat. Tu baru best. Tidak, cemburu. Tapi cemburu kita lagu mana? Orang sebelah tukar kereta baru, kita cemburu. Orang kita, kawan kita, pejabat kita naik pangkat, kita cemburu. Kawan kita naik gaji lebih daripada kita, kita cemuru. Kawan kita rumah sebelah, tambah dapak, tambah dapak, kita cemuru. Betul kan? Rumah kawan kita buat baru, kita cemuru. Kawan kita beli rumah baru, kita cemuru. Kawan kita dapat tu, kita cemuru. Nuh, isteri kita kata, Abang tengok dia tukar TV baru pula dah. TV baru, pun dia cemuru. Dia tengok apa? Biar kat dia tukar. Tak abang, TV dia jenis lebar, panjang kot tu. TV kita jenis panjang kot belakang. Dia kata. <laughs> 79 punya TV oh remote pun tak ada pakai kayu mok pun. dah tukar channel sekian Allahumma <laughs> salli Muhammad cemburu dia benda dunia cemburu selalu pasal apa duk harap kelebihan tu dapat kat kita tapi benda akhirat tak cemburu pun tonton tengok orang mai masjid kita mai masjid orang azan Allahu akbar Allahu akbar kita mai masjid kita mai masjid tu waktu orang azan tu kira-oke okay sangat dah, dah, bagus sangat dah tapi ada orang yang 20 minit duduk bersila, duduk bersandak, dekat tiang, duduk baca Quran, 20 minit sebelum azan, dia duduk ada dah cemuruh dah? tak tak ada apa pun tak ada tak mengaku rumpa dah tak ada untuk bilai yang duduk berulang, tiap kali, tiap kali masuk waktu dia main, tiap kali masuk waktu dia main tiap kali masuk waktu dia main, masuk waktu je dia azan, masuk waktu dia azan, masuk waktu dia kadang-kadang tak masuk waktu lagi dia azan dah tak semuruh pun. <laughs> kita bangkit tidur buka lampu tuan-tuan sekalian bayang subuh. Ada orang pukul 3 pagi dah buka lampu dah, bayang tahajud, tak semuruh pun. Benda akhirat kita tak harap benda tu mai dekat kita, tapi benda dunia kita harap benda tu mai dekat kita. Waktu tu kita masih ahli dunia bukan ahli akhirat. Nak fahamlah saya nak cerita apa ni. Fahamlah ni nak tengok saya semacam macam ni pasal <laughs> apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tu cerita dia tuan-tuan Jadi, bila kita duduk dengan agnia, duduk dengan asri, bila kita duduk dengan fuqara, orang-orang miskin ni, dia akan timbul dalam hati kita apa tuan-tuan? Sifat asy-syukur, syukru. Dan sifat ar-ridha. Kita reda dengan apa yang Allah bagi, ketentuan Allah kepada kita. Baik. Yang ketiga, manjalasa ma'a sultan. Siapa pula yang suka duduk dengan pembesar-pembesar? Sultan, orang-orang yang ada jawatan, orang-orang yang ada kuasa. Maka Allah akan menambahnya perkataan, Allah akan menambah, Allah akan zadahullahu ta'ala, maka Allah akan menambahkan kepadanya, tuan-tuan sekalian, masalli ala sainah Muhammad, tambah apa? Tambah sifat. Sifat takabur, sombong. Allah akan menambah kepadanya sifat sombong dan keras hati. Sungguh? bila kita berkawan kita duduk dengan orang-orang yang ada kuasa tuan, -tuan akan dapat akses kepada tempat yang orang lain tak boleh nak akses kena fahamlah dia ada dia ada special dia kena fahamlah boleh pergi tempat ni orang lain tak boleh pergi pasal apa pasal kita ada kabel kita berkawan dengan orang-orang yang ada kuasa bila tuan-tuan boleh pergi kepada tempat yang orang lain tak boleh pergi, tuan-tuan tak sah sembanglah. Dalam hati akan timbul satu benda dia nama apa? Sombong. Pasti akan ada. Aku boleh pergi dia depa tak boleh pergi, aku boleh pergi. Subhanallah sekali. Maka waktu dia babat, dia nak habak dekat orang kata dia pergi tempat tu. Sebab tu dia ambil gambar selfie, selfie bagi nampak dia webdriver sikit, selfie, sultan sikit apa semua, dia buang dalam Facebook dia. Alhamdulillah, takdir Allah hari ni, cing. Hazilat. Oh bersyukur sungguh pada Allah hari ini Allah jemput untuk main majlis ni dia nak hambat ke orang pasal apa dia pasal apa yang nak cerita ke orang kata orang pergi majlis yang orang lain semua tak boleh pi tu pasal apa, pasal apa apa yang harap waktu tu dia harap orang orang puji dia, orang sebut orang jawab ke waktu tu wui dah syakhan orang boleh pi nak orang lain tak boleh pi nak dia Alhamdulillah <laughs> puji dan syukur setinggi-tingginya pada Allah tak boleh dah sembang lah tuan-tuan Pasal apa waktu tu dia dia nak cerita dekat orang apa nikmat yang dia dapat tu tuan-tuan sekalian maksud nak cerita apa nak cerita waktu tu dia akan timbul dalam hati dia sombong sebab tu kita ni tuan-tuan muslim -tuan, ala sayyidina Muhammad ni ada ketika-ketikanya tuan-tuan kita kena bagi rendah diri kita perendah diri tu buang nak buang sombong tu tuan-tuan nak kena perendah dia tak kiralah hang siapa jawatan tinggi dalam kerajaan Ha, jadi, masalah ala sinamat, tuan-tuan. Ha, jadi, uh, doktor, ke, hang lawyer, ke, hang pangkat hang sangat tinggi. Ke. Ada ketika, tuan-tuan, nak bagi rendah, nak buang kita punya takabur rasa besar diri, tuan-tuan. Yang -tuan. ha, buat benda-benda bagi apa? Nak bagi rendah diri kita. Nuh, kasut-kasut selipar-selipar yang duduk. Tuan-tuan, ambil satu hari, tuan-tuan susun dia. Pegang selipar orang tu, susun bagi elok-elok. Ni mana pernah kita duduk buat kerja-kerja lagu ni? tak fahamlah ni dan jangan pandang kecil benda tu tu benda sangat besar ni sampah-sampah yang duduk kat dalam masjid ni kutip-kutip dia kerja tukang kutip siapa tu doktor tu masya-Allah tu siapa tu yang duduk susung kasut betang-betang tu subhanallah tu tu siapa depi duduk... waktu kuliah nampak dia duduk susung kasut tengok dia pakai elok sangat apa semua duduk naik BMW semua tu datuk tu masya-Allah rabi subhanallah waktu tu orang angkat dia tak dah... orang akan angkat dia tak faham tak sekali Allah bagi kemuliaan dekat dia pasal apa Allah bagi mulia dekat dia sebab dia rendah diri dia dekat manusia orang yang perendah diri dekat manusia maka Allah akan angkat darjat dia kena faham tak sekali sedangkan orang yang orang yang mengangkat dirinya pada manusia maka Allah akan menjatuhkan darjat dia orang akan benci dekat dia tak faham ni tu boleh ayam ni basuh faham tak ni duk marah kat tok siap nah apa tu Syar ni tak reti kah nak basuh apa duk makan gaji buta kah duk kata kat tu Syar tu, dah kotor hampir basuh pasalah dia, faham tak selak pintu masjid, sini okey, pintu masjid bukan pakai selak, pakai labutu-labutu saya duk tengok asas ni, faham tak kita nak tutup pun tak reti lagu mana ke apa semua tuan-tuan, dahsyat, -tuan, tuan. faham tu tengok masjid-masjid, oh kampung lagu mana, tu dia tuan-tuan, kita nak masuk masjid, nak masuk bilik ayak pun risau Sekalian, ya Allah Rabbi, ini tak ada orang Keduk main masjid ni, yang kotak sangat beli ayam ni, pasal apa? Tak ada orang Ada ni, kursiak tak buat kerja, daya ham tak buat Pasal apa? Betul tak? Ni, kalaulah semua jemaah ni tuan-tuan Ambil tanggungjawab yang masjid ni rumah Allah Allah tu satu je tuan-tuan Masjid ni pun Allah yang sama, masjid tu pun Allah yang sama Faham tak sekali? Rumah Allah, Allah yang bagi kita rusti, Allah yang bagi kita rumah tangga, Allah yang bagi kita anak pinak, Allah yang bagi kita segala ni amat. Kalau rumah kita, kita nak jaga, bagi elok, bagi bersih, bagi cantik, pasal apa? Rumah Allah yang bagi hang segala ni, Allah tak mahu nak jaga, bagi bersih, bagi elok, bagi cantik. Ni tuan-tuan faham tak ni? Bila tuan-tuan, kalau semua orang buat kerja ni, tok siak tak ada pun tak apa. Ni sampah ada orang tukang kutip, kasut ada orang tukang susun, bilik ayaq ada ja orang tu nak buat apa semua. Bilik ayaq tu tak sempat nak kotok, sekali ada kotok, kita tengok kotok kita sendiri ambil mop cuci pasal apa? Kita rasa macam tu tanggungjawab kita nak kena buat. Tu baru betul doh. No. Orang, orang macam tak setuju seduk kata apa ni? <laughs> Dah betul betillah lagu tu. Dak dia tak akan jatuh maruah kita, Dah, Tak akan turun martabat kita, bahkan Allah akan angkat martabat kita. Faham tak ni? Zul ada seorang perempuan wasallahu alaihi wasallam Muhammad pada zaman nabi SAW alaihi <kuh> wasallam sallallahu Muhammad tuan-tuan nah seorang perempuan yang hidup pada zaman nabi SAW yang rasulullah bila dia meninggal tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam rasulullah kata apa rasulullah kata ni siapa perempuan ni rasulullah kata apa ni ni ni kubur siapa ini? Ala, ni sallallahu alaihi ni bu bin al-aslamin sallallahu alaihi tuan-tuan riwayatkan oleh imam al bayhaqi cerita waktu Rasulullah sampai dekat satu kubur Rasulullah tanya, ni ni, ni kubur siapa ni? dia kata maksudnya, ni kubur seorang perempuan nama ummi Mihjan Mihjan ni siapa? dia ni seorang perempuan yang suka kutip sampah dalam masjid, ada sampah dia suka kutip, Rasulullah kata apa? siapa? tak beritahu dekat aku, bila dia wafat bila dia meninggal, apa siapa? tak beritahu dekat aku Sina Bakar kata apa? waktu tu kamu sedang berehat ya Rasulullah, kami tak mau ganggu kamu kita lain kali, jangan buat macam tu. Kalau aku semayang dia, maka kuburnya akan jadi terang. Maka Rasulullah SAW, tuan-tuan, panggil para sahabat dan semayang jenazah kepada orang perempuan tu. Pasal apa? Yang Allah muliakan sangat. Pasal apa? Yang Nabi muliakan sangat. Sebab kerja dia, tuan-tuan, suka kutip sampah dekat dalam masjid. Sebab tu sampai, tuan-tuan, masalah Allah SAW, Imam Al-Bukhari yang menghafaz puluhan ribu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dalam riwayat dok cerita tentang bagaimana Imam Bukhari rahimahullahu taala ni tuan-tuan mesti ala Muhammad waktu dia sedang mengajar dalam satu masjid dia tengok ada di kalangan anak murid dia yang sedang duduk asah pensel. Zaman tu tak ada gummit. Nah. dia bila potong duduk asah pensel ni dia punya habuk-habuk kayu tu jatuh atas lantai masjid. Dia duduk tengok, dia duduk tengok. Boleh aja dia nak marah dia syekh dia dok mengajar waktu tu. Boleh tak dia kata apa ni awak yang duduk duduk beruas pensel nampak kotak rumah-rumah duk bawah tu. Ha. Boleh nak dia kata tu? Boleh. Dak kod cara baik sikit Jangan buat macam tu tu sampah tolong kutiplah. Boleh juga. Tiada? Atau suruh orang ni tolong satgi tolong-tolong bersih tu tu, tu tu tu ada sampah tu tolong kutip sat. Dak dia tak kata apa dia duduk diam sampai habis majlis sampai anak, -anak murid dia semua balik. Pasa apa? Pasa dia sendiri nak pi kutip nak ambil fadilat kelebihan kutip sampah dalam masjid. Tu Imam Al-Bukhari yang hafal puluhan ribu hadis kita satu hadis pun tak apaik. Nak kutip, tak cicak pun berkira. Ni tak cicak? Tak cicak ada apa? Ni, ni, tak cicak. Kutip lah. Faham tak cicak? Faham tak cicak? Jangan pandang kecil, benda kecil. Waktu tu tuan-tuan, ada orang masuk syurga sebab lalat. Ada orang masuk neraka sebab lalat. Benda kecil. Salih tuan Allah, tuan-tuan. Uh, apa? Salih Allah, tuan-tuan. Salman Al-Farisi dia cerita dia cerita Musalli Al-Sayn Muhammad ada dua orang lelaki yang melalui satu laluan satu perjalanan dia kata bila sampai di satu tempat tu, subhanallah kata Salman Al-Farisi ada uh, sekatan dan kalau nak lepas daripada sekatan itu mereka mesti melakukan korban kepada Musalli Al-Sayn Muhammad berhala yang dekat tempat tu. Nak lalu tu mesti jumpa satu berhala, ada sekatan, kalau hempa, lalu kot sini, lalu kena buat korban bagi kat berhala ni, baru boleh pas. lalu. Maka tuan-tuan, dia panggil orang Islam. Bila diminta untuk melakukan korban kepada berhala, dia tak maulah, dia berkata mana, boleh kami ni Islam, kami mana boleh buat korban berhala kepada berhala lain pun semua. Kawan tu kata apa? Tak tuan ni, tuan buatlah korban, tak apa eh. Kalau rasa tak boleh nak buat besar-besar, buat sikit-sikit, kecil-kecil, ni ambil lalat sekok korban kat dia pun dah sudah, boleh lalu bih. Waktu dia duduk pikirkan, dia kata apa? Oh, kecil keadaan si. apa? Lala lalat je kot kan? Bukan ada apa, sikit je kot. Tak apalah. Lalat. Lalu, pas. Ambil lalat saya kot. Picik kepala itu, belah. Sekilain. Kata Salman al-Farisi. Orang ni mati, dihumban ke dalam neraka sebab mensyirikkan Allah. Melakukan korban untuk Tuhan selain daripada Allah. Hanya sekolah lalat. Nampak dah sekalian? Kecil lah. Seorang lagi, subhanallah, tentu sekalian, mensali' ala Sayyidina Muhammad. Minta. Buat korban. Tak mau aku orang Islam. Tak, buat korban walaupun sekok lalat. Walaupun sekok lalat, aku takkan buat korban kepada Tuhan selain daripada Allah. Maka orang ini dibunuh. Dan kata Salman Al-Farisi, dia terus dimasukkan dalam surga. Sebab mempertahankan akidah dia. Walau dengan hanya sekok lalat. Jangan pandang kecil, indah kecil. Alhamdulillah, masalah Allah Al-Fatihah Muhammad buat. Loh, pergi, susun kasut. mai kuliah lambat sikit, susun kasut. Tak nak? Waktu oh, orang dah kuliah dah, dia pilih susu Kasi jangan duk selfie pula Haa <laughs> tak? selfie pula susu. Tolong sah Tak Maksud tu kan? Macam tu tak <laughs> kan? dia buat dalam Facebook dah Haa bukan buat uh, Jangan pandang kecil, perkara kecil Oh <laughs> Oh dia kot balik Oh sekeliling ah, Kawan-kawan bawa semua Uuuuh Seribu like. Oh, dan Nora bagi empat bintang. <tanda> Tutus sekalian. Masya-Allah <muka> <tanda> Rabi Habib. Tutus sekalian. Faham tak ni? Ha, jangan pandang kecil benda kecil. Sedek al-Islam, tonton Maka tuan-tuan masalah semak tu jaga. Sebab kita takkan akan terlepas, kita susah nak lepas daripada takabbur bila kita dapat kelebihan, bila kita duduk dengan orang-orang yang macam ni. Bukan kata tak boleh duduk langsung, jangan biasa-biasakan, jangan melazimi, jangan suka untuk duduk dengan Oi macam ni. Faham dah. Sampai ingat syekh saya sebut. Ni syekh. musyaiman semang dia kata pas satu hari ustaz tu syekh besar mundan sekalian kalau sebut nama tuan tu, tu, kena. Waktu dia kata daripada Kuala Lumpur dia bawa daripada Pinang kot nak pergi Gua Kuala Lumpur kita bawa masjid yang hebat, masjid besar. Ni kata Dia kata waktu dalam perjalanan tu berhenti dekat RNR, berhenti RNR untuk berhenti makan. Nek kita hebat tuan-tuan sekalian, Masalah yang dia berdapat niat mat macam tu, bila berhenti dekat RNA tu, dalam hati ni dia main tu, dia kata tengok lah, dia, dia minta orang tolong tengok, dia, dia main, dia akan otomatik main, sebab apa? sebab kita ni, tuan-tuan tahulah iman kita, tuan-tuan mana? tuan-tuan tahulah, tu share kita yang tak share ni, hmm. Jadi, sebab tu tuan-tuan, jaga, nah. baik, baik, berikutnya kata Imam Ghazali rahimahullah taala tuan-tuan sallallahu Muhammad man wa manjalasa ma'an nisa Siapa yang suka duduk dengan orang-orang perempuan Maksud dia tuan-tuan kalau orang lelaki suka duduk dengan orang-orang perempuan kalau orang perempuan dia suka duduk dengan orang lelaki-lakilah Tuan-tuan sekalian Dak bukan cak, kalau la ni ni bukan physically duduk dulu-dulu memang suka jenis duduk orang lelaki-lelaki dengan orang perempuan lagu tu tu nampak pelik. Dak la ni tuan-tuan bukan physically duduk lelaki dengan perempuan, dia virtually duduk lelaki dengan perempuan. Betul dak ni? Tu Facebook. Faham. Tengok profile Facebook tuan-tuan tuduh serban, subhanallah, ridak tepi ni. Faham? Tapi tengok friendly dia tu tuduh semua. Dia dia ada group dia. Kalau orang yang macam tu dia suka apa? yang jenis pakai macam tu. Peras granus mudah dulu sebab. Faham? Maka Allah akan tambah kepada zadahullah taala kata kata Imam Fazil al jahlu was syahwat. Apa dia? Kebodohan dan syahwat tambahan. Dia tak boleh lari sebab sifat manusia memang macam tu. Ni iman kita ni tuan-tuan sekalian, Allah tak usah ceritalah umur berapa hang 30 ke hang 50 ke hang 70 ke tuan-tuan Kalau jumpa dengan orang lelaki dengan orang perempuan dia mesti akan ada ni karen dia. Ya, kalau ada ustaz cerita apa, saya ni Alhamdulillah lah. ha? kalau orang perempuan duduk telanjang, depan saya pun saya tak ada apa-apa, tu abang dia mesti ustaz tu ada masalah sebab <laughs> dia sifat dia lagu tu kadang-kadang tuan-tuan kawan-kawan kita, Facebook ni Allah dia lagu mana, nak buat bagi jadi pahala banyak pun mudah, nak buat bagi dosa banyak pun mudah kita kadang-kadang kita duduk promosi kawan kita punya dosa. Dalam keadaan kita tak sedap ni, kita duduk dapat dosa yang sama. Kawan kita dalam friend list kita tuan-tuan, ada orang perempuan yang tak tutup aurat. Nampak rambut dia. Pergi cuti mana-mana tuan-tuan sekalian, pergi cuti mana-mana kawan-kawan kita tu balik. Dia buka gambar-gambar -gambar dia dekat dalam Facebook. Dia tu friend kita. Bila dia friend kita tuan-tuan sekalian, bila dia post apa semua, dia keluar dekat wall kita. Maka kawan-kawan kita tuan-tuan sekalian yang duduk yang dalam friend list kita duduk tengok orang perempuan yang tidak menutup aurat di wall kita tuan-tuan. Yang kawan kita tadi, tuan dah faham dak ni saya duk apa ni? Betul dak jadi begitu? Betul dak? Kalau ada kawan kita dalam friend kita tuan-tuan sekian, dia post apa-apa, disebabkan dia duduk dalam friend list kita maka dia akan appear dalam wall kita. Kawan kita ni yang duk jaga mata dia daripada tengok maksiat, tak pasal-pasal tengok orang perempuan yang tak pakai tudung. Nembahum dak ni? jadi tak pasal-pasal kita pula jadi penyebab orang kawan kita dapat dosa pasal duk tengok orang perempuan yang tak pakai tudung yang duk tengok dia buka aurat sebagainya, pula kita like pula kan? bila kita like tu pula tuan-tuan sekalian dalam tak sedap kita do encourage dia tu tu kawan kita yang tak pakai tudung tu oh rupanya ada orang yang support aku dah aku dalam keadaan aku berpakaian macam ni maka dia kekal dengan dosa dia kita punya pasai kawan-kawan kita tengok dosa tu, tuan dengan maksiat tuan-tuan kita punya pasai dapat dosa free tuan-tuan waktu tu sebab tu tuan-tuan yang mau cara-cara kita lagu ni tolong tengok siapa friendly kita tu. Siapa yang duduk dalam kawan-kawan kita tuan-tuan? Kalau tengok dia duduk tak tutup aurat elok nanti duduk menyebabkan kawan-kawan kita yang lain duduk tengok rambut dia maka tuan-tuan saya tak tahulah tuan-tuan sama ada tuan-tuan nak teguk atau tuan-tuan unfriend dia dululah ataupun tuan-tuan unfollowkan kalau mana saya tak tahulah tuan-tuan boleh buat masalah al-syamat tuan-tuan supaya dia tak appear dekat orang lain dosa-dosa dia bertambah dosa-dosa dia disebabkan apa? Sebab dia duduk dalam friend list kita Oh saya nak dakwah usai? Ah dakwah cara kot lain Tuan-tuan faham tak ni? Sekali, maksum, ni Tuan-tuan tengok musolli alaihi salam bagaimana ulama-ulama dulu. Seorang sahabat Nabi tuan-tuan sekalian musolli alaihi salam Ubadah bin Said Ubadah bin radhiyallahu anhu. Ubadah ni tuan-tuan salli alaihi salam seorang sahabat Nabi sallallahu yang umur dia sangat tua. Seorang-seorang sangat tua. Dia kata apa tuan-tuan musolli alaihi salam Ubadah bin Said ni tuan-tuan seorang sahabat Nabi yang tinggi ilmunya dan sangat tua umur dia. Dia bercerita tentang diri dia. Dia kata apa? Tidakkah kamu melihat bahawa aku ni selalu berjalan sambil dipapah? Aku ni kalau nak berjalan, orang kena papah aku. Nak abang kata dah, tua dah umur aku ni. Faham? Kemudian dia kata apa tu kan? Yang hanya makan makanan yang dilembut-lembutkan baru aku boleh makan. Makanan tak lembut aku tak boleh makan, kata dia. Tua sangat dah. Kemaluan aku telah lama mati. Tua sangat dah tak pahamlah Namun, dia kata apa? Dia kata, Subhanallah, masyarakat, semat. Namun begitu, aku tetap tidak suka berduduk-duduk, berkhalwat dengan orang perempuan yang tidak halal bagiku. Walaupun aku tua dah, kemalaupun aku lama mati dah, makan pun makan yang lembut-lembut dah, katanya. Tapi nak duduk dengan perempuan yang tidak halal begitu, aku tak buat. Meskipun dibayar dengan seisi dunia, kata. Kerana aku khawatir suatu saat syaitan akan datang untuk menggerakkan dia kembali itu. Tuan faham tak ni? Usahabat Nabi punya nak jaga. Kita tuan -tuan sekalian, punya nak cari bagi duduk dekat dengan kita. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan sekalian. Masaliyah Al-Syamat. Dengan dia panggil apa ni? Hubungan-hubungan di antara lelaki dan perempuan ni kena jaga ala elok. Nah, baik Masaliyah Al-Syamat. Kemudian tuan-tuan. Imam Ghazali sambung lagi. Waman jalasa ma'asibiyan. Siapa yang suka duduk dengan anak-anak kecil? Sibiyan. Zadahullahu ta'ala maka Allah akan menambahkan kepadanya, tuan-tuan sekalian, lalai dan gurau senda. Dia kata, nak buat macam mana Ustaz? Saya duduk kerja dekat ni, tadika. tadikah. Budak-budak dulu lagu tu apa semua, ramai-ramai apa semua. Tak, tuan-tuan, yang tu lain dengan tujuan dia untuk menyampaikan ilmu, mengajak, tak apa. Yang ni yang jenis suka-suka duduk dengan kanak-kanak apa semua. Maka waktu tu, tu hanya akan menambah lalai padanya. Yang keenam kata Imam Ghazali rahimah ta'ala wa man jalas ma fasiq Siapa yang suka duduk dengan orang-orang fasik katanya Orang-orang yang suka buat maksiat, orang suka buat dosa. Zadahullahu ta'ala maka Allah akan menambahkan kepadanya kata Imam Ghazali ta'ala keberanian untuk melakukan dosa. Serta mendorongnya untuk melakukan maksiat kemudian menunda-nunda untuk bertaubat kan tapi siapa? Sebab biah tu duduk aje kau tu. Cerita dia mudah lagu ni. Kita ni teringin nak pakai jubah, teringin nak pakai sorban, tapi kawan-kawan kita semua jenis pakai seluar jean, pakai baju cap pendek. Tentu orang rasa dia segan dak kalau dia nak pakai tu? Dia seganlah sebab surrounding dia kawan-kawan dia tidak encourage dia untuk buat benda tu. Akan tetapi, kalau kawan-kawan kita semua jenis pakai serban, kawan-kawan kita semua semua jenis pakai ju pakai jubah, kita akan segan nak pakai seluar jin dengan baju cap. Tunggu apa? Tidak, tuan-tuan. Dia akan memaksa kita untuk memakai pakaian sesuai dengan kawan-kawan kita tu, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita ni, bila nak buat baik, tak boleh jenis duduk sorang-sorang. Nak kena ada kawan. Kadang-kadang kita baik ni pun sebab kawan-kawan kita suka nak pergi kuliah kalau seorang-seorang pakai tak jadi pergi kuliah kita ni tapi kawan punya pasal eh jom malam ni ada ceramah apa semua jom apa semua ni. dia teringin nak pergi sebab kawannya jadi baik tuan-tuan faham lah sebab tu, sebab tu jaga kawan-kawan sebab tu, ulama' sebut tuan-tuan eh, Imam Syafiq sebut kalau kamu ada kawan yang baik yang sentiasa ajak kamu kepada kebaikan maka pegang dia lelok jangan lepas genggam dia erat-erat pasal apa? pasal orang pasien lagu ni payah nak dapat, susah, mudah hilang payah nak dapat mudah hilang, faham sekalian jagalah masyarakat, kita ni tuan-tuan buat -tuan. tu salih ala syumat tuan-tuan nah, jaga, jangan duduk dengan oh, orang fasik, setiasa mengajak, dan kita akan menangguh-nangguh taubat, pasal apa tangguh taubat pasal tuan-tuan, dia duduk tengok kawan-kawan dia duduk selamat, eh dia ni subhanallah tak semayang pun, tapi ok juga eh dia ni maksyat jahat tapi itu, harus hidup dapat juga Dia duduk nilai macam tu Maka dia sendiri akan menangguh-nangguh taubat kepada Allah Imam Al-Ghazali sebut lagi tuan-tuan Masalli ala Sayyidina Muhammad Barang siapa yang suka duduk dengan orang-orang saleh, pula Zadahullahu ta'ala maka Allah akan menambahkan kepadanya Perasaan cinta kepada amalan-amalan ketaatan Allah akan tambah seronok nak buat amalan ketaatan. Wah oh, macam tu. Ni kita ni tuan-tuan. Orang mengaji. Faham. Daripada masjid lama dulu ni sampai masjid baru lagu ni, ngaji tak ada malam. Sekian. Daripada dulu tak ada aircon ni tuan-tuan sekalian tu sampai ada aircon sejuk, ngaji tak ada malam. Tapi amal tu macam tu. Tadi. Tadi dia ahli ilmu dia lain. Orang bila main mengaji tuan-tuan, sepatutnya amal dia bertambah, amal dia bertambah, amal dia bertambah. Tu baru ahli ilmu. Kalau orang mengaji ni tuan-tuan, orang tanya dia, Semayang apa yang paling awal sekali dia buat dalam hidup dia bangkit pagi-pagi Semayang apa paling dia paling awal dia buat? Mayam apa? Subuh. Kalau jawab mayam subuh tu bukan orang mengaji. Orang, orang tak mengaji mayam subuh. Tak kira lah, kadang-kadang pulapai dia mayang sebuah. Mayang juga. Kadang-kadang hari ni punya semayang untuk kemarin punya. Ada juga. Ha? Tapi mayang tak? Mayang juga. Sama je kita dengan dia. Tak, orang mengaji, kalau nak jawab semayang apa, dia paling awal segala hidup dia. Semayang, tahajud. tu baru betul. Faham tak ni? Pasal apa? Pasal dia duduk mengaji, dia dok dapat ilmu tentang kelebihan tahajud. Kalau dia dapat ilmu tentang kelebihan tahajud, dia tak beramal dengan ilmu yang dia mengaji itu. Maka macam dia orang tak mengaji. Al-ilmu Al bila amalin, bila kata Imam kata Imam Syafi'i. Ilmu yang tidak beramal dengan dia, macam pokok tak ada buah, tak ada manfaat apa? Buat penat main. Kalau orang tanya, ada semuanya apa yang akhir yang dia buat setiap hari dalam hidup dia, ni orang mengaji. Jawab apa? Jawab? Tak bunyi. <laughs> Nak jawab apa tau Ustaz? <laughs> Witir. Tidak? Ha? Masa apa? Kalau jawab Aisyah, orang lain pun buat Aisyah. Orang tak mengaji pun buat Aisyah. Kita kena lebih pada orang. Nah tuan-tuan sekalian. Susun amal kita elok. Tuan-tuan. Saya nak minta sungguh-sungguh. Tuan-tuan kena jadi orang yang berqiamulail. Tuan-tuan. tuan orang mengaji tentuannya yang mai ni yang main ni yang main ni yang boleh main malam ni ni 49 budak besila lagi ni kira okey ni. Nunda ni kau orang grade A tu orang grade A. Orang grade A dia mai mayang ada kuliah ditunggu sila tu grade A lah tuan-tuan tu. -tuan, tuan -tuan. tuan -tuan. Grade B dia mai mayang ada kuliah tu orang balik tu grade B. Main tadi Isyak oh waktu Isyak main kuliah patah balik oh tu grade B kerik si, apa kuliahkan, kan, apa mayahkan, apa biar pasal, ha, ha, <tuh> aku kena usah malam aku, ha, ya? sekalian lah tu, tuan-tuan ni, kena jadi orang qiyamulail, boleh muslimat, boleh tak, paling tidak jaga semayang subuh, eh, semayang, semayang, jadi orang qiyamulail ni tuan-tuan, yang pertamanya, jaga semayang isyak dan subuh berjemaah, Nabi SAW sebut, Nabi sebut, Man sallal isya' fi jama'atin fakaanama qama nisfal lail wa sallal subha fi jama'atin fakaanama sallal lail kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah pahala baginya seperti dia bangun mulai, ah mulai seluruh malam. Siapa yang sembahyang siapa yang sembahyang isyak berjamaah pahala baginya seperti dia bangun mulai separuh malam. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah seperti dia bangun mulai seluruh malam. Faham? Tapi yang tu fadhilat kelebihan bukan physically buat. Nah yang kedua, tuan-tuan, tolong bangkit tahajud. Bangkit tahajud lah. Boleh tak? Yang lain, ustaz. Tahajud tu, ustaz. Duk terkejut je, tertiuk hari tu, ustaz. Tuan-tuan, saya tak suruh buat banyak-banyak. Lah. Tak mahu nak suruh tuan-tuan buat banyak-banyak. Saya pun tak larat nak buat banyak-banyak. Nak suruh tuan-tuan buat yang benda yang saya tak mampu, saya pun tak mahu. Kita buat setakat yang kita mampu. Belajar buat setakat dua rakaat je dulu. Dua rakaat je. Itu kempen tamana tuan-tuan sekalian. Nak bagi semua orang boleh buat tahajud. Sebab apa? Sebab fadilat besar sangat. Besar sangat. tahajud. Dan sangat kita memerlukan kepada fadilat. Pertama, orang yang bangun tahajud. Wajahnya Allah beri nur. Nur wajah dia. Wajah dia bercahaya. Ha. Bukan cerita macam tutup lampu cerah suluh. Tutup slime. <laughs> putih bukan macam pakai baju putih walaupun dia tak pakai baju putih insya-Allah ada nurlah baginda yang kedua orang bangun tahajud ni dia dengan Allah waktu yang Allah paling hampir kepada hamba-Nya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu mana waktu sahur waktu tahajud 1/3 akhir malam satu hadir wayat yang lain yang zilu tabaraka taala fi kullil lailatin ila sama'i dunya turun Allah Taala pada setiap malam ke langit dunia turun dengan masuk Allah terlalu hampir dengan hamba dia. Waktu tu Allah kata dekat malaikat mayad'uni fastajib lahu. ada tak di kalangan hamba aku yang berdoa aku nak tunaikan aku nak makbulkan doa dia. Waktu makbul doa Wa man ada tak di kalangan hamba ku yang nak minta apa-apa Dia ada hajat ni rumah tangga dia Ada masalah anak-anak beranak dia Ada masalah keuangan dia Masalah kerja dia Masalah kesihatan dia Apa saja masalah Dia nak minta apa-apa daripada aku mai. Aku nak tunai Aku nak bagi apa yang dia minta tu Waktu tu waktu Allah nak tunai segala hajat kita Wa man Ada tak di kalangan hamba ku yang nak minta ampun atas dosa-dosa yang dia buat dulu ni Silap-silap yang dia buat dulu ni ada minta ampun, faghfir lahu mai kana ampun dosa dia. Waktu tu waktu Allah nak ampun dosa. Faham ni? Kedua. Yang ketiga, orang bangkit tahajud. Cerita dalam kitab Abu Bakar Ad-Dunya kitab al-Ahwal. Dicerita tentang keadaan mahsyar. Betapa sesaknya, ketatnya duduk pada mahsyar. Yang kaki duduk pijak atau pijak kaki kawan sendiri. Yang dada perut kita duduk berimpit dengan dada kawan kita tuan-tuan. Dengan matahari duduk tegak atas kepala. Dengan kita duduk tenggelam dalam peluh. Seksa tu Allah saja yang tahu. 70 tahun dalam riwayat cerita. 100 tahun pun ada dalam riwayat cerita. Berdiri, saya Minta ya Allah tolonglah ya Allah minta tolong. Faham tak ni? Minta supaya Allah pergi cepat-cepat. Tak tahan dah duduk pada masyarakat tu. Pula turun daripada langit pertama tu, turun. Makhluk Allah di langit pertama yang jumlahnya lebih ramai daripada penduduk bumi tu. Berimpun di tempat yang sama. Bertambah sesak lagi, bertambah ramai lagi makhluk Allah. Turun pula langit kedua, langit ketiga, langit keempat yang setiap tu lebih ramai daripada yang sebelumnya. Semua berimpun di tempat yang sama. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu? Ni, semua orang duduk angkat kepala tinggi-tinggi, minta supaya Allah pandang wajah dia. Minta tolong. Tuan-tuan. Ni manusia terlalu ramai ni. Makhluk Allah terlalu ramai ni. Apa istimewanya kita ni sampai Allah nak pandang wajah kita? Ni yang kita du'adalah ni ni. Apa istimewa kita ni sampai Allah nak tengok muka kita? Semayang istimewa sangat. Mana ada penuh khusyuk semayang? Selama 50 tahun duk semayang. Sekali pun tak pernah khusyuk. Istimewa kan? Faham ni? Tahajud. Apa lama dah tak pernah bangkit? Istimewa kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Semayam sunat buat tak buat ustaz Tapi yang duk buat Tonton tuan berasa tak selalunya buat selepas saja yang sebelum jarang sangat buat Betul tak ni? Unta mengaku Betul tak? pasal apa yang sebelum tak dapat? Pasal mai waktu azan Allahuakbar, Allahuakbar azan. Baru kita mai Bila mai. orang ada iqamah. Yang sebelum tak sempat buat. Dan tak pernah buat. Itu pun kira okey ustaz. Lepas, Lepas mayang saya buat juga. Nu ada orang bukan setakat buat dua. Empat sebelum. Empat selepas. Betul tak? Apa istimewanya kita? Quran. Baca. Nak dapat semuka sehari pun susah. Tak ada istimewa apa. Kalau tak ada istimewa apa, macam mana Allah nak pandang kita di padang masa berbanding dengan makhluk Allah yang ramai itu? Apa istimewa kita Allah nak pandang, Allah nak tolong kita? Faham tak ni, Tuan? Allahumma salli ala salli muhammad. Tapi waktu tu ada orang, Ada orang yang Allah angkat dia, maqaman mahmudah. Allah cerita dalam surah al Isra. Duduk tinggi dia. Duduk maqam kedudukan yang tinggi maka selayaknya dia dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Siapa yang dapat makaman Mahmudah kedudukan yang terpuji itu? Orang yang wa minal laili fatahajja bihi nafilatan. Orang yang daripada sebahagian malamnya dia bangun untuk bermunajat untuk bertahajud kepada Allah dengan melakukan ibadat-ibadat sunat, ibadat tambahan. Faham tak? Tentu nak pandang nak Allah pandang nanti daripada masyaf, bangkit tahajud, bangkit tahajud. Sebab tu kita kena jadi orang tahajud lah tuan-tuan. Yang berikutnya tuan-tuan dalam kitab Annihayah fil fitan wal malahim. Karangan Imam Ibn Kathir. Cerita tentang bagaimana tuan-tuan waktu Allah tegak neraka pada masyarakat. Waktu Allah panggil neraka, tegak oh neraka. Nampak neraka, kita semua jatuh melutut sebab takut. ni dosa beliau nampak ni. Dulu mana pernah nampak dosa? Lah ni tak nampak dosa tapi waktu tu nampak dosa tahu dosa ni menyebabkan kita masuk neraka yang hitam tu nampak tu semua orang menangis sebab takut dosa-dosa dia tiba-tiba Allah kata bangkit bangkit orang ni berdiri orang ni berdiri siapa yang nak kena berdiri ni siapa yang kena berdiri ni berdiri orang yang tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun macam pernah apa mana surah Jajadah. siapa ni yang kena bangkit ni orang yang merenggangkan rusuk-rusuk mereka bangkit bermunajat pada Allah pada waktu orang semua tidak bangkit buat apa berdoa pada Allah dengan khauf takut, ni takut dosa dia takut amada sikit, takut amada Allah tak terima, takut macam-macam takut mati, takut kubuk, takut azab takut raka, takut doa kita yang biasa tahajud waktu itu bangkit. Okay. Siapa ni Siapa Allah panggil Siapa ni. Malaikat, bawa dia masuk syurga Allah. Bawa dia masuk syurga Allah. Ni dosa-dosa ni, tak mahu dah. Bawa dia patuhin masuk syurga Allah. Allah leganya. Faham tak ni? Tuan-tuan nak yang tu, kita tahajud. Sebab tu saya kata, kita ni tuan-tuan, kena bangkit tahajud. Biasa. Bagi jadi istiqamah. Faham? Faham? Tak dapat nak isu kumah. hari pun semua. Tak ada nak buat tidak, -tidak hari pun semua. Tak. Paling tidak pun mula zamah. Jadi orang yang melazimi. Seminggu. Sehari dua. Ambil tiga empat hari yang kita buat tahajud. Hari lain kita piham yang subuh sahaja. Faham ni? Paling cantik maumuk-umuk umuk kita ni tuan-tuan sekalian. Kena buat tidak, -tidak malam lah. tidak, -tidak. Nak buat waktu mana ustaz bangkit awal-awal saya ni tu dah la ustaz susah la nah, masya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidur pun dah pukul berapa tuan-tuan cuba Ejah eh, bagi dapat 15 minit 20 minit dah sebelum subuh tu faham ejaslah eh, 10 minit 20 minit pi cepat-cepat ambil wudu kemudian satgi Allahu Akbar solat sunat tahajjud 2 rakaat saja aku sebenarnya sunat tahajud dua raka'at. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Baca Quli Ayu Al-Kafirun. Sebagai raka'at kedua. Baca, baca Fatihah. Baca Quli Wallahu'ad. Habis bagi salam angkat doa. Ya Allah ampun dosaku. Ya Allah ni dosa banyak sangat ni. Sampai nak bangkit tahajud pun tak boleh ni. Ya Allah. Ni sampai tak pernah rasa kosyok semayang ni Ya Allah, ni apa nak jadi dengan aku ni Ya Allah, ampunlah dosa aku ni ya Allah, ni ampun dosa anak-anak aku, isteri aku ni Tolonglah jaga keluarga aku ni daripada fitnah yang duk jadilah ni Ya Allah, bagilah sihat tubuh badanku Bagilah sihat keluarga aku, Ya Allah Kasihlah dekat kami, Ya Allah, sayanglah dekat kami, Ya Allah Amin, ya Rabbah, alamin, Allahu Akbar, Allahu Aku akan masuk subuh Start motor, pergi bayang subuh Boleh tak, Tuan Tuan? Eh? Kalau takat terakhir, boleh tak? Tak bunyi pun <laughs> Nah buatlah, pasal apa, pasal orang mengaji, orang mengaji dia bukan sama macam orang tak mengaji, kita dulu bolehlah buat lagu tu pasal kita dulu tak mengaji lah ni dah mengaji dah dah tahu dah, buatlah faham? dah bila nak buat lagi boleh tak muslimat ha. tak buat esok jaga <laughs> faham dah paling tidak satu lagi yang kita nak kena buat apa dia tuan-tuan? Salih Allah S.A.M. Muhammad ni? Semayang witir ha, Yang ni Pasal apa? Pasal nak secure Qiyam mulai kita hari tu Takut kok esok Tak jaga tahajud Paling tidak Bawa bekai Semayang witir Hari tu tahajud kita Bila nak buat ni? Sebab syarat Nak bangkit Semayang witir Bukan syarat tidur kalau tahajud nak bangkit tahajud dia kena tidur dulu. Nak witir dia tak boleh tidur. Witir boleh buat satgi lepas. insya Eh ustaz bukan witir hari itu bulan Ramadan saja ke bulan lain pun kena buat juga ke? Dulu Ramadan buat tak buat juga. Sebar dia banyak sikit. Ha usgilah. <laughs> ha subhanallah. Satgi lepas semayang Isyak bangkit buat ba'diah dulu. Faham? Makdihah kena jaga dah. Pasal apa? Pasal nak, nak tampung semayang kita yang tak sempurna tadi ni. Semayang tadi khusyok tak ada. Semayang tadi tuan-tuan dengan tak faham apa semayang kita, kita tahu semayang kita teruk. Maka lepas daripada semayang, kena biasakan semayang makdihah. Pasal nak tampung ke ke kekurangan semayang kita yang tak cantik tadi ni. Faham? Habis lepas daripada tu, sehari bangkitlah semayang witir. Tiga rokaat musalli sunat witr kan rakaat tadi ni dulu buat dua rakaat dulu kemudian satgi buat satu rakaat pula faham tak ni panjang sangatlah ustaz tu buku berapa nak habis ni isteri masak tu di rumah tu masak apa masak kari kepala ikan nak balik cepat hari ni ustaz nak balik cepat hari ni paling tidak baca fatihah rakaat tu tak payah baca surah pun tak apa dah boleh ke ustaz boleh eh ha? faham tak ni Dah, nak cepat juga Ustaz. Tak ada, nak apa semua. Kadang-kadang bolehlah buat. Paling tidak buatlah satu rokaan. Dia kepada tak buat, langsung. Betul tak ni? Boleh tak buat satu? Bolehlah. Faham? Cuma jangan dijadikan sebagai amalan. Sebab makroh hukum saja-saja buat satu. Faham tak ni? Tapi nak cepat sangat. Nah Memang nak kena cepat, sungguh Ustaz. Tok siap duduk stand by kat sui lampu dah Ustaz. Tak? Ha, dia buat bagus pula. Semayang lama-lama pula. Aku lapang. Tak tahu tahukah. Sagi luk bagi salam. Lup tutup kelam. <laughs> Faham tak ni? Allahumma dan eh tuan-tuan. Dan. Tuan-tuan cubalah. Faham sila? Bagi biasa-biasa. Kita lekat dengan semayang bitir. Boleh tak ni? InsyaAllah. Boleh tak no? InsyaAllah. Kalau tak dan buat tiga. Buat satu. Jangan sampai tak buat langsung Nak jaga sampai bila ni? Setiap malam kita kena buat witir Sampai kita mati Semayang yang Nabi SAW tak pernah tinggai Laisa minni kata Nabi SAW Bukan daripada kelompok geng aku Orang yang tak buat sunat witir Bisebut. Kita nak kena jadi geng Nabi SAW Jaga lah Paling tidak satu rokaat pun jadilah Tak larat berdiri duduk Duduk boleh Ustaz? Duduk, tak larat Duduk pun tak larat lah Ustaz Letih sangat hari tu, mampu baring kat belakang Jangan lain sudah Baring elok, ya Allah buat kepada 20 orang Ejekin <laughs> Lagi lepas mayang, keliling lelok Macam Yassin, <laughs> dia tak buat dah Peranggan lepas tu, ha, Cerita dia, nak muslim makna Nak, nah, benda-benda lagu ni Tuan-tuan, dia akan jadi semangat Bila apa? Bila semua orang buat Sagi. Tengok, sagi Tengok Sagi Sagi tuan-tuan semua pekat bangkit buat Waktu tu dia semangat nak buat Dia rasa apa Sonok pasal semua orang buat Faham silam Esok-esok dia tak buat dah <laughs> Waktu tu dia hilang semangat pasal apa Pasal ramai orang tak buat Sebab tu tuan-tuan mahu sayang Bi'ah suasana ni Sentiasa mengajak kita untuk buat ibadat Sebab tu tuan-tuan kena duduk dengan orang-orang yang salih Kawan-kawan kita peringat kita Ni Witi buat dah hari ni Oh tak ada buat lagi ha, Tapi buat cepat Elok dhuhr sahaja, tuan-tuan, elok dhuha sahaja. Eh, dhuha yang dah hari ni? Oh, tak ada nak buat. Tapi buat cepat, ada waktu lagi ni. Tuan-tuan, kawan-kawan yang soleh sentiasa duduk peringat kita ni. Kawan-kawan yang fasik tak pernah peringat kita. Bahkan selalu kita duduk ajak kita buat benda maksir. Nah, tuan-tuan sekalian, sebab tu Imam Ghazali kata apa? Dia dengan orang-orang yang salihin, maka dia akan menambah kepada perasaan cinta kepada amalan-amalan ketaatan. Dan yang kelapan yang terakhir kata Imam Ghazali, Rahimah Ta'ala, wa man ma'al ulamak. Siapa yang suka duduk dengan orang-orang alim dengan orang-orang ulama maka zaddahullahu ta'ala al-ilmu wawar. Maka Allah akan menambahkan kepadanya ilmu dan sifat wara'. Sifat wara' ni apa? Dia berhati-hati dia nak buat apa. Eh kalau aku buat ni satgi mati aku ni syurga ke neraka? Kalau aku buat ni satgi dosa ke pahala? Dia sentiasa berhati-hati. Ini sifat orang yang suka duduk dengan alim ulama. Setiap hari ada je ilmu mai, setiap hari ada je ilmu tambahan mai dekat dia faham dan tuan, -tuan, -tuan jadi subhanallah tuan-tuan, saya nak cerita apa hari ini nak cerita bahawa surrounding dan bi'ah kita tuan-tuan, membentuk diri kita ni, jadi pilihlah bi'ah dan suasana yang baik untuk kita jadi orang yang terbaik di sisi Allah, subhanahu wa, wa ta'ala seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali taala dalam kitabnya tadi tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita insyaAllah jadi, cukup sekadar tu untuk malam ni tuan-tuan kat pukul 9, lah saya pun lapang juga <tuh> mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini jadi manfaat kepada kita saya minta ampun minta maaf atas barang kesilapan salah bicara dan sebagainya mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni tuan-tuan jadi manfaat dan kita jadi orang yang bertambah amal kita selepas daripada ni insya-Allah ingat setting elok-elok lepas daripada ni sunat witir tak mau tinggal lagi dah ingat lepas ni kalau boleh setiap pagi aku nak buat sunat tahajud, kalau aku tak boleh istiqamah pun aku nak melazimi diri aku sebagai orang yang bertahajjud di sisi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan. Cukup sekadar tu, aku luqolli hadza wa astaghfirullah li Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan tuan-tuan alaihi -tuan, wasallam